А що він, 30-річний, розуміє, одне слово молодь? Хаблак не зовсім поділяв украй песимістичне ставлення Євгенії Яківни до сучасної молоді, його самого в управлінні ще називали молодим кадром, проте не став заперечувати, подумав лише, що йому сьогодні щастить на свідків. обидві жінки при зовнішній абсолютній несхожості. Чимось були подібні одна до одної. Либонь невдоволенням нинішньою долею і непригаслою енергією. Старицька хоч бавила онучку, а Євгенія Яківна мешкає сама. А що може бути гірше за самотні вечори в порожній квартирі на старості років? Хаблек швидко з'ясував, що біла волга справді, як твердила Старицька, під'їхала десь близько восьмої години і зникла хвилин через п'ятнадцять. Правда, Євгенія Яківна не бачила хлопця, який спілкувався з шофером, пояснивши, що в цей час передягалася. Власне, зустріч з Євгенією Яківною не додала нічого до вже почутого, але те, що виходить, бачила, як від'їжджала Волга і запам'ятала, що сталося за кілька хвилин до восьмої, за хвилину чи дві, уточнила вона, мало дуже велике значення і зміцнила намір Хаблака одразу порозмовляти з редактором Власюком. Не просто так, як учора у видавництві, а в офіційній обстановці, в управлінні. Капітан послав за Власюком зозулю, а сам поїхав до карного розшуку. Учора Хаблак трохи заздрив Власюковим американським джинсом і жовтій шкіряній курт. А сьогодні той з'явився у вельветовій трійці, темно-зеленого кольору і таких же туфлях, трохи світліших, але, певно, також з Бонна чи з Гамбурга. Капітан чув, що найкращі вельветові костюми шиють саме там, а може у Франкфурті. Зрештою це не мало значення, звідки костюм. Головне, темно-зелений вельвет якось підносив Васюка. Тепер хаблак не уявляв собі Андрія Віталійовича інакше як у піжонському одязі, хоча, чесно кажучи, в Ласіку було ще далеко до баченого колись капітаном неймовірно розкішного грузина в Піцунді. Той стояв у центрі селища біля скляного гастроному, весь у шкірі, чорний довгий шкіряний піджак, чорні шкіряні брюки, черевики на високих підворах. У тихаському капелюсі з широкими крисами, у картатій сорочці, з кроваткою хусточкою, стояв і недбало крутив навколо вказівного пальця ключами від автомобіля, скупленим у приватника брелоком. Кажуть, так на Кавказі спокушають наївних дівчат. Хаблек посміхнувся, костюмами на нього вплинути важко, недбалими позами також. Власюк сидів на твердому казенному стільці, як у просторому м'якому фателі, вільно поклавши ногу на ногу і погойдуючи вельветовою туфлею. «От що, андрія Віталійович, капітан підсунув власюкові папери. Прошу ознайомитися і розписатися, бо розмова у нас буде серйозна. Порушено кримінальну справу про зникнення скіфської чаші». За неправдиві свідчення згідно закону. Знаю, перебив Васюк і розписався, не дивлячись. Так що знаєте, запрошу відповісти, з якою метою і куди ви виходили вчора з кабінету директора видавництва під час зустрічі з археологом Королевським. Вельветова туфля описала дугу в повітрі і опустилася на підбогу. Власюк трохи постукав нею. Наче нудні запитання настирливого капітана карного розшуку явно не дратували його, то принаймні позбавляли душевної рівноваги і відповів спокійно. По-моєму, вчора ми обговорили з вами капітане цю проблему і додати мені не чого. і ви твердите, що не виходили з видавництва. Звичайно, так і запишемо. Певно, це ваша обов'язок. Мій обов'язок становити істину. Я вам співчуваю. Хаблак розсердився, проте нічим не виказав цього. Запитав підкреслено ввічливо, і не підходили до білої волги, яка чекала на вас під видавництвом? Ласюк задумався лише на дві-три секунди, однак відповів, не вагаючись, ви ще сплутаєте, капітане. Я прошу вас відповідати. Як же я міг підійти до якоїсь міфічної Волги, коли не виходив з приміщення? Ви твердите це, так?